Окултната музика в живота Десета лекция от учителя, държана на 19 декември 1923 година, София Тайна молитва Прочете се резюмето върху темата «Отличителните черти на растенията». Темата за следващия път е качество НА ЗНАНИЕТО Всички тия теми вървят по един общ закон и вие, като се занимавате с изучаването на природата, не се мъчете да определяте качествата само на една вещ, отделно от другите вещи. Един свят е разбираем само във връзка с другите цветове. Ако го разглеждате сам за себе си, той е много ярък. Например, вие като седите сами в къщи, разхождате се из стаята, мечтаете си, че сте нещо, мислите за нещо, но като дойде ред да се сравнявате с другите хора, веднага изменяте своето мнение. Не бързайте. Някой път правите бързи заключения. Аз като ви казвам някои отделни мисли, вие прибързано си правите заключения. Тия мисли... Още не са във връзка с Божествената хармония. Не правете бързи заключения, защото ще попаднете в една обща грешка. Когато дойде ред, аз ще ви извадя едно общо правило. Ще формулирам един закон и ще кажа Ето, това е най-правилното положение. А сега някои правят едно рязко твърдение, но то е твърдение направено вътре в стаята. Аз, казва, мога да обърна целия свят. Да, можеш да го обърнеш, но да кажеш, че можеш да го обърнеш и наистина да го обърнеш, това са две различни неща. Да кажеш, че знаеш всичко и да знаеш всичко, това са две различни неща. Това са общи фрази. Гледайте да не злоупотребявате с живото слово. Няма да кажа да бъдете скромни, но трябва да знаете, че всички неща в света имат такава връзка помежду си. Докато вие не дойдете до положение да разбирате тази тяхна връзка, живата природа няма да ви разкрие своите тайни. Тя не може да ви разкрие обятията си. Не може да бъде и мека с вас. Сега, като ви казвам, че природата не може да бъде мека с вас, вие ще извадите едно крайно заключение. Как не може да бъде мека с нас? Че много естествено, ако заровите един камък в земята и го поливате с вода, каква полза ще му принесете? Никаква. Камъчето се нуждае от търкаляне. Ритнеш го веднъж, дваш, три пъти, то се радва. Обаче този морал, този правило, не може да го приложите и върху едно житно зрънце. Житното зрънце, като го посадите в земята, тогава се радва. Ако посадите един човек в земята, той не може да се радва. От тази аналогия може да извадите един общ закон. Аз правя аналогии и някои от учениците правят аналогии. Но знаете ли на какво мятат тези аналогии? Някои казват, ама Господ не може ли да направи това? Е, щом от това ако Господ може да направи всичко, Господ може да направи всичко по своя ум, но ти не можеш да направиш всичко по своя ум. Ако ти ходиш по волята Му, както Той мисли, ти ще се ползваш от това, което Той прави, но за тебе специално Той нищо няма да направи. Ако ти мислиш, че Бог ще направи по твоята воля нещо, лъжеш се. Той няма да си помръдне даже малкия пръст заради тебе. Казваш, Господ за мене не мисли ли? Той за вас не мисли никак. Как не мисли ли за нас? Бог не мисли като нас. Неговата мисъл е особена. Вие имате понятие за себе си, че мислите, но не мислите. Как не мислим? Да, не мислите като Бога. Преди хиляди години пророкът е казал за Господа. Неговите мисли не са като нашите. Колкото е разстоянието от небето до земята, толкова е разстоянието между божествените и нашите мисли. Вследствие на това, крайните мисли, от които вадите заключение, органически произвеждат известни резултати във вас, които се отразяват върху вашето развитие. В живота има две крайности. Животът не седи нито в скръпта, нито в радостта. Днес хората говорят за радостта, но радостта е достояние само на ангелите. Скръбта обаче е непонятна за един ангел. Ако му говорите за скръб, той не я разбира, защото скръпта е признак на малка чистота. Всеки един, който е свързан с материята, който се е вплел в нея, скърби. Ама скръбен е, че как да не скърби? Щом се е вплел в материята, ще скърби. Един ангел не може да скърби. Казвате, ама Господ не скърби ли? Господ никак не скърби, нито тага има. Падналите духове пък са запознати само със скръпта. Те не познават радостта. Ангелът не познава скръпта, но като гледа, че някой човек скърби, пита го: скърбиш ли?. Бутне тук, бутне там. Вижда, кои са причините за твоята скръп, махне той и от товара ти и облегчи душата ти. Казваш, полекна ми малко. Той, което за тебе е нещо субективно, за него е обективно. И като отидеш при него, той вижда скръпта ти. Вижда, че един трън се е забил някъде в тебе. Хване същипците и те освободи. Този трън е една малка мисъл. Едно малко желание загнездило се в тебе, извади го и всичко ще се свърши. Казвате, ама как тъй ангелът да не скърби? Ангелите не могат да скърбят, понеже от тях съзнанието е толкова будно, техните крака са тъй хубаво обути, техните тела са тъй хубаво облечени, че никакъв трън, т.е. никаква посторонна мисъл не може да влезе. Техните трептения са толкова бързи и толкова силни, че никаква скръп не може да мине през тия трептения, Всичкото й се отблъсква. Понеже човек е в едно средно състояние между падналите духове и ангелите, по той се отличава от тях, че отчасти разбира скръпта и отчасти разбира радостта. Вие мислите, че разбирате радостта. Участие разбирате. Вие още не разбирате радостта, която ангелите имат, не разбирате и скръпта, и мъшнотиите, които падналите духове имат. Това са философски разсъждения. Аз изваждам от тях един извод. Следователно, вие в школата ще се стремите да имате една трезва мисъл, за да имате простор в мисълта, да можете да се развивате. Аз забелязвам често едно отклонение във вашата мисъл и то е следното. Понеже вие не сте на един уровен на развитие, всеки един от вас си има специално разбиране. Слушате ме какво казвам и си казвате, аз разбирам като онзи брат. Не, не, всеки брат си има свое разбиране. Ама аз разбирам, знае нещата като него. Не, не, ти още не знаеш как разбира той. Знанието после ще дойде. Ще ви си дадат практически, не само теоретически задачи. Гранчар си ще направиш едно хубаво гърне. Художник си ще нарисуваш една хубава картина. Музиканци, поеци ще напишеш нещо. Има правила за всичко това. И после това нещо, изработено от вас, трябва да се оцени от другите. Е, хубаво, да кажем, че си художник. Нарисуваш една картина, дадеш я за оценка. Казваш, тия хора не разбират от художество, те са пристрастни. Хубаво, ще изберем други. Избери някой от най-простите хора, които не са учили художество, и ще оставим и твоята, и моята картина, да видим, коя ще одобрят, какво впечатление ще извадят. Дойдат, разгледат картините... И хареса твоята. Какво трябва да кажа аз? Ще призная фактата и както си е. Нищо повече. Природата има едно безпристрастно мнение за нас. Трябва да знаете, че не можете с нищо да я накарате да се измени мнението за вас. И по някой път вие запитвате, какви са тези поменици, аз ще ви кажа друго нещо. Няма престъпление, което всеки един от вас да не го е направил. Ама как? Много просто. Едно време ти си живял във формата на един тигър и като такъв колко хора си изпоял. Едно време си бил змия и като змия колко животинки си изпоял, удушил. Като сте минали през всичките форми на животните, знаете ли колко беззаконие сте извършили? И сега... Седите, минавате за... Не. Природата всичко е записала и казва. Еди кой си, едно време беше тигър, мечка, змия, крокодил и извърши много престъпления. Всичко е записала тя. Е, питам тогава. Къде остава вашето благородство? Вашето благородство ще се прояви в бъдеще. Сега философски ще ви определя друго едно понятие. Понятието за минало, настояще и бъдеще. Вие имате едно криво схващане за минало, настояще и бъдеще. Някои мислят, че миналото е процес на нещо минало вече, сложно и никой не може да борави с него. Не е така. И за бъдещето мислят същото Нашето бъдеще за напредналите същества е настояще. Той, което за другите е настояще, за нас е бъдеще. Нашето настояще пък е бъдеще за животните, за той те се стремят към нас. Следователно, настоящето на ангелите е наше бъдеще, а тяхното минало е наше настояще. Нашето минало пък е настояще за други същества, тъй щото... Едновременно и в миналото, и в настоящето, и в бъдещето, във всичките тези моменти живеят същества. Вие трябва да пазите тия философски различия, да знаете, че всички същества в дадения момент и от миналото, и от настоящето, и от бъдещето са живи същества и всичко това функционира. И тогава казваме философски, че Бог се проявява на всички живи същества, във всички моменти. Това е една велика мисъл и ако речем да я обясним философски, тя веднага ще се замъгли и човек ще загуби това, което разбира. Вие не можете да разберете как се проявява Бог в съзнанието на едно цвете, в съзнанието на един човек, в съзнанието на един ангел, и в съзнанието на по-напредналите същества, но това е факт. За себе си ние можем да знаем. Как се проявява Бог в мене, аз зная, но в другите, това е една тайна, която трябва да изучавате. За един ангел, животът на цялото човечество представлява сериозен обект за изучаване. Понеже ангелът е извън вас, извън човешкия живот, той изучава човека. Интересува се от него, но той не може да влезе в човешкия живот, понеже това е грях. Има врата, която не го пропуща. Един ангел, щом влезе при вас, той ще се опетни. За това трябва да стане човек, да престане да бъде ангел. А вие, за да бъдете ангели, трябва да престанете да страдате. Ама какво да правим с децата си? Щом мислиш за децата си, ти си един човек, ти си на земята, ама той е жестоко. Щом е жестоко, ти си дол, ти си един демон. Престанеш ли да мислиш за децата си, ти си ангел, горе си. Това са забъркани понятия, а вие трябва да имате строго определени понятия. Трябва да имате такива понятия, с които ще си помагате. Затова ще се стремите животът ви да бъде разнообразен. За вас трябва разнообразие. Еднообразието е убийствено. Човек е същество на разнообразието. Той има разнообразието на съществата на скръпта, има разнообразието и на съществата на радостта. При това има и свое собствено разнообразие. Какво е неговото собствено разнообразие? че някой път си прави букет свива цветя от своята радост и от своята скръп и така ги предлага му. Когато ангелът ви дава един букет той е букет само от радост Човек не може да даде букет само от радост Например, един момък откъсне едно цвете и го даде на приятелката си. Тя се радва казва, а колко ми обича. Не, не в той откъснатото цвете се крие една голяма скръп, която момата не вижда. Какво означава откъснатото цвете? Ще ви го изтълкувам сега. Ето какъв е езикът му. С това цвете момъкът казва, колко ти обичам. Един ден аз ще те откъсна като той цвете и след време, като увехнеш, ще те захвърля. От тебе няма да остане нищо. Ти си едно цвете, откъснато от небето и хвърлено на земята. Един ден ще овехнеш и ще ти хвърля. Той казва момъкът. Момата пък казва, ето моят спасител. Това са крайни философски заблуждения. Този момък нямаше право да откъсне това цвете, било ти менушка или каквото и да е. Той трябваше да го занесе в една малка саксийка, да го посади там, и да й го подаре живо, като каже «Поливай той цветенце, нека тя го полива, наглежда, той има повече смисъл, отколкото да й го даде тъй откъснато. Сега ние откъснем една божествена мисъл и казваме «Колко е красива тя!» Тия откъснати цветя са отделните стихове от писанието. Това е нашата съвременна култура. Тие божествени слова трябва да бъдат живи и всяко едно слово да е посадено в саксийка. Той и е учение. Сега тази беседа няма да ви направи по-добри. Вие пак ще си върбите по вашия път. Това не е беседа. Това са малки забележки. Вие ще ми и и ще си кажете като турците. Знаете ли какво казват турците? Те казват... Ходжата си пее това, което се знае. И три викала да има, все същото си пее. Аллах, Аллах. На първото викало се качва, едно си пее. На второто викало се качва, същото си пее. На третото, същото. Все същото си пее, макар че нагоре се качва. Една и съща молитва си пее той. Защо има три викала? Не е виновен ходжата, такъв е редът на нещата. На онзи, който е дал идеята за направа на джемията с три викала, не му е дошло на ум да съчини три различни молитви. Вследствие на това, ходжата, като не може да съчини молитвите, пее каквото се знае. Не, че е забранено да се читат и други молитви, но този, който е направил викалата, му е дошло на ума само една молитва. Та да казвам, вие за първото викало имате вече една молитва, но за второто и третото нямате. За това или вие ще измислите, или ще повикате друг някой да ви направи по една молитва за всяко викало. Ще се стремите. Някой път мнози направят погрешки, казват, виж, изчезна от настои вълдушевление. Изчезнало вълдушевлението. Вълдушевлението света е извън времето и пространството. Той идва и си заминава моментално. То не съществува във времето и пространството. Наблюдавайте какво е състоянието ви при всяка ваша скръп. Събудите се сутрин, чувствате се като че сте изгубили нещо. Прекарате деня в скръп, легнете си, но на другата сутрин станете, чувствате се радостни. Някой път седите... Дойде ви някакво вълшевление, и след 3-4 часа дойде радостта. Някой път идват тъжни мисли, че от вас нищо няма да стане. Нещо ти говори, говори, натискате и като си въздъхнеш, изчезне като кошмар. След това друго нещо ти казва, не, от тебе нещо ще стане. И тъй, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Това са промени в състоянията, които не стават всички същества, но с по-напредналите. Опасността за окултните ученици седи в това, че те, като развиват своята чувствителност, пропорционално на това се увеличават и страданията им в света. Едно време казва, аз бях щастлив, а сега вместо да съм по-радостен, страдам повече. не. Ти сега си по-щастлив, повече радости имаш. Как? Ами че какво по-хубаво от това, вместо през целия си живот да пееш цвет е мило цвете красно, да пееш все разнообразни песни. Все едно ли е станеш сутрин, цвет е мило, цвете красно, станеш на другата сутрин, пак същото. Е ще кажете, това е хубаво. Ами хубаво ли е през целия живот, все боптат и готвят? Стане сутрин Боб, на другата сутрин пак Боб. По някой път казвате, е, може и да се живее. Не е така, все, Боб не се еде. Разнообразие трябва в мисълта. Първото нещо. Разнообразие трябва. Това е едно правило. Косвено ние си даваме вид на свободни, но един друг се копираме. Ако някой ти изкушава на пътя, да кажем, постъпва грубо, той с това ти дава един лош пример и ти да постъпваш като него. Там се огробяват хората. Той, като ти каже една груба дума, поставя те на изкушение и ти казваш, чакай, и аз мога да ти кажа нещо подобно. Кажеш му още по-лоша дума. Е, питам, двама души, които се казват лоши думи, какво постигат? Огробяват се нищо повече. Там е всичката мъжнотия. Зато и в езика си, в мисълта си, трябва да сте въздържани, ако искате да вървите успешно. Тази вечер искам да мина към втория стадий на музиката. Ние приехме едно условие, че ще пеете, но вие не си изпълнихте условието. Доколкото виждам, вие не пеете. По някой път слушам, гласовете ви са такива, не зная. Трябва да измисля някоя дума, с която да ги кръстя. Някога слушам. Гласовете ви са като кавала на някой кавалжия, който не го е мазал дълго време. Разбира се, ние трябва да поставим пеенето на една идеална основа. Музиката и пеенето аз не ги вземам като изкуство за прехрана. Вие не трябва да казвате, ако изляза да пея, какво ще кажат хората за мене? Ако излезеш като някоя певица, то е друго нещо. Вие излизате да пеете за себе си. Аз искам да пеете за себе си, за никого други го. Ама за какво себе си подразбирам? Не за това лично себе си, но за Божественото вътре в вас. У вас има такива кармически състояния, които по никакъв друг начин не можете да смекчите, освен с силата на музиката. Или пък трябва да изучавате мистически стихове и да мислите върху тях, понеже те са музикални. Пеенето, което сега употребявате, е език на много напреднали същества. Те са създали музиката. И той, което за нас е безсмислено, тоновете, например, за тях те са говор. Когато един ден стигнете до той развитие, ще видите, че в един тон сол има нещо повече, отколкото вие може да разберете. В даден случай той ще ви проговори. В музиката ние схващаме само външната страна, нищо друго не схващаме, никакъв смисъл не схващаме. Когато искаш да изкажеш нещо умилно, меко или силно, тия тонове се турят в известна връзка и изразяват това, което желаеш. Било то радостно или скръбно. Питам ви, кой застави човека да направи цигулката? Тя е един инструмент, снет, копиран приблизително само от един повищ свят и така принесен на земята. Според тези материали, които сега съществуват на земята, човек е направил приблизително подобна цигулка на тази от повечето свят, за да може да свири и да се разговаря с нея. Каквито и да са сегашните свирци, благодарение на тях, човечеството се облагородява. Те са като унези боболечици, глисти долу в земята, които се правят дубки и помагат на орача. Сегашната човешка култура е приготовление за бъдещата култура. Казвате, е, не ни трябва светско знание. Ако тези светски хора не пееха, Знаете ли, че вие не бихте могли да излезете навън в света? Докато те пеят, вие ще се радвате. Но престанат ли да пеят, и радостта ще изчезне? И аз гледам, някои светски хора пеят с воодушевление. Вие тук, откакто се заехте с окултното пеене, забравихте вашето обикновено пеене. Да изпеем сега. Мир, с постепенно отслабване на гласа. То е леко упражнение. Още един път. Сега да изпеем Махар Бену Аба. Изпейте сега следната песен. Кажи ми ти, светли Божи лъч, благото на живота, светлия прав път на чистите души, души Души, чистите души, измити във водите на любовта, във водите на любовта, живели светлината на разумността, светлината на разумността, хранени със Словото на живата истина, живата истина, истина, истина. Ниските тонове са такива, понеже се отдалечават а за нас се представят, като че спадат. Ниските тонове обаче са най-изразителни. Ниските тонове са минало, от което се отдалечаваме, а високите тонове са бъдещето, към което се приближаваме. Втория стадий на музиката е свободното пеене. При свободното пеене сегашната музика не може да върви, защото тактът трябва съвсем другояче да се мени, ударенията на думите пък имат особено съчетание. И ако човек не е вълдушевен, той не може да пее. Щом дойде вълдушевлението, всички могат да пеят. Хайде сега да изпеем «Кажи ми ти, светли Божи лъч». Той упражнение за сега може да го оставим незавършено. Трябва да се стремите да пеете тихо, защото в тихото пеене и вие ще можете да владеете гласа си. Тихото пеене облагородява. Силното пеене е повече волево. Когато искате да предадете нещо възвишено и благородно на вашата мисъл, на вашите чувства, трябва да пеете тихо. Силното пеене е като онзи тъпън, който бие в музиката. Той влияе на ушите, но и това се е на място. Сега да направим едно малко променене. Изпеете думите «Благост» три пъти, «Носи» три пъти, «Светлината» три пъти. Той е по ритъма на сърцето. Първото упражнение е от втората категория на музиката. Във всичките времена... Учениците от окултните школи са се спъвали от големите си очаквания. Ученикът не трябва да очаква големи резултати. Всичките резултати са все микроскопически. Епохално рядко се случва той, което очаквате. При сегашните условия трябва да благодарите даже и само на това, че можете да се съберете и да си попеете малко. Казвате, а благост носи светлината, какво съдържат тия думи? Питам. Ако ти имаш възможност да изпееш тези три думи или пък ти предложат 100 милиона лева, кое струва повече? Кое би предпочел? Ако българските пари се обесценят тъй, както германските, какво ще струват тия пари? С 100 милиона лева ти не ще може да си купиш мастило, за да напишеш тези три думи. Тези три думи ще оставят у вас отпечатъци за великото бъдеще, а стоте милиона няма да оставят нищо. Ако имате сто милиона лева, ще ви е страх този да не ви убере, онзи да не ви убере. Неприятели ще имате и ще се ожесточите. А като пеете, благост носи светлината, за нищо няма да се безпокоите. Ще кажете, а това да пея и детинска работа. Но като имам тия пари, ще се повдигна. Никакво повдигане няма да има. Не съм против парите, но тъй, както се използва богатството днес, това не е нищо, то е едно голямо зло. Ако тези пари ме скарат с моите близки, ако те ме отчуждат и от Бога, и от хората, и ако не мога да спя, защо ме са? Ако тия пари служат като едно средство за сближаване, добре дошли, щом са добре дошли, като дойдат парите в мене, ще ги огостя и хайде навън. А сега всички хора огощават парите, турят ги в касата си и им казват, навън няма да вървите. Не, ще им кажете, навън. Та ще оценявате малките неща. Съберете се и благодарете за тях. Сега ще каже някой, велики неща има вътре в природата. Знаете ли какви са великите неща? Вземете как разглеждат в науката Слънцето, като една голяма горяща маса, която изучават и неговите елементи. В тази горяща маса има желязо, злато и много други елементи, които се забелязват в спектроскопа и после определят температурата му. С това се задоволяват всички хора. Това не е наука. Учените използват още и всичките други звезди и планети, но въпреки всичко, това ние сме в невежество. Тъй както върви за сега съвременната наука, това е много добре. То е усилието на волята на учените хора, Той е усилието на човешкия дух. Не казвам, че учените не знаят нищо, знаят. Но то е само въведение в великата наука. Трябва да се учи. Тъй, както вървите там, дето науката спира, вие ще продължавате вашия път. И нямате изведнъж да правите заключения. Аз харесвам съвременните хора. Те вървят стъпка по стъпка. Някои от окултните ученици правят следната погрешка. Някои слушат, че на слънцето има хора, Нека кажат, чух една сказка, казваше се, че на слънцето имало хора, а той говори направо, като че сам е проверил това. Не, ако ти си ходил, можеш да споделиш това, но ако само си слушал една сказка и ти допада тази идея, кажи, харесаме тази сказка, особени идеи има. А ние веднага одобряваме. Сегашната култура има лоши, но и добри страни. После, като дойдем до медицината, вие казвате, аз не искам да ме лекува такъв лекар. Не, все трябва да ви лекува някой лекар. От чисто окултно гледаще някой лекар ти дължи нещо от миналото. Той трябва да ти се изплати. Ти си на умиране, той дойде, има магнетическа сила в себе си. Тури си реката на главата ти и ти оздравееш. Като си отиде, кажеш, слава Богу, улекна ми. Остави този лекар да изпълни своята карма. Ти казваш, аз не искам лекар. А като се намериш на зор, търсиш лекар. Докато сте здрави, лекари не искате, а после ги търсите. Не е право това, да не искаме лекари, но глупаво лекуване не искаме. Има много такива примери. Заболите главата, дойде някой лекар, летитори. тури. Корем ти заболи, някакво възпаление се яви. Лед ти тури. Този начин на лечение го няма в природата. Тия методи не са меродавни и в медицинската наука. Това са методи само на няколко лекари. Като разглеждаш медицината, ти ще я разглеждаш като наука, която се е появила още от най-ранни времена. Сегашният метод на лекуване след е нов метод. Този нов метод, който лекарите употребяват, не е естествен. Египтените не са лекували така. И природата не лекува така. Понеже природата е предвидила, че ще грешим, че ще се разболяваме, тя е създала и средства за лекуване. Някой се разболее, тя казва, ти ще свариш малко вода и ще пиеш, докато се изпотиш хубаво. Заболите нещо, пръстът ти започва да бере. Природата казва. Здъвчи една смокиня, уви хубаво с нея пръста си и ще ти мине. Или свъри няколко смокини във вода, направи си лапа от тях и я тори на пръста си. Добро лечебно средство е смокинята. Някой казва, е, със смокиня ще се ликувам. По друг начин ще опитам. По кой начин? За всеки човек има по няколко начина, по 7-8 начина за ликуване. Само понякога човек може да се ликува по духовен начин. Малци на хора могат да се ликуват по духовен начин. Кои хора? Само тия, у които няма абсолютно никакво съмнение. Те трябва да имат абсолютно доверие към тебе, пък и ти да бъдеш абсолютно искрен към тях. Няма ли това доверие и тази искреност помежду им, никакво духовно ликуване не може да има. Тогава ще приложиш един от методите на природата водата, билките и други. Този метод е най-добрият, без никакви разноски, без никакъв лек. Освен този метод за лекуване, има и трети метод той е музиката. Съберете си неколци на заедно и употребете музиката като средство за лекуване. Охтиката, например, може да се ликува с музика. Тя произвежда едно разширение в човека, което е особено нужно за охтичавия. Охтичевият човек мисли само за себе си, всичкото му внимание е концентрирано само към неговата личност. Голяма завист има в него. Охтичевият човек, където и да ходи, в никого не може да види доброто. Той става крайен песимист. Всички тия отрицателни черти в него са живи същества, от които той трябва да се освободи. Те черпят от неговите жизнени сокове. Ето защо, по един естествен начин, чрез музика, пеене и молитви, той ще може да се освободи от тия същества. Следователно, трябва да пеете, да свирите, за да тонирате вашето тяло. Болните хора пеят ли? Щом видиш някой болен, можеш да познаеш, ще оздравее ли или не. Някой път вляза при някой болен, гледам го, останал сам. И той, като седи, то си попее, то си поплаче, но и плачат му пак във вид на песен. Аз зная, че това плачане е музика и си казвам, този човек ще оздравее. Отде знаеш? Знам. Пее ли? Той няма да умре. Той сам си помага. Ще оздравее. Престане ли да пее? Няма да оздравее. После и в работата е пак същото. Има ли пеене? Добре върви работата. За кое пеене аз говоря? Разбирам той тихото, вътрешно пеене. Да пееш на себе си. Чувам някой път, някоя мума викнала, запяла, Та на цял километър гласът и се чува. Това не е пеене. Когато някой човек тъй тихо пее, като че някой е пчела жужи, тъй едва се чува, то е пеене. Това пеене носи не само здраве, но развива и умствените способности в човека. Всеки човек има този музикален център. Бог го е дал на всички, но трябва само малко храница да му дадете. Музикалното чувство... Е едно от хубавите чувства в човека и ако пеем, ще се разбираме по-добре. Ако станем професионални певци, тогава няма да се разбираме, защото ще има спор, кой е пял по-хубаво. Вижте, между всички певци, музиканти, все спор се води, че този не е взял правилно тона фа, че онзи не е взял добре тона ми, че трети не е взел бемола хубаво и така нататък. Чудни са тези хора. Някои казват, че някой си, еди къде си, сбъркал. Че как констатирате тази погрешка? Представете си следното положение. Съберат се двама музиканти критици. Единият взема бемол, другият настоява, че не трябва. И двамата имат музикално ухо. Кой е на правата страна? Аз слушах музиканта Марто. Той свири едно класическо парче, но не излезе хубаво. Той свири правилно, но му липсваше нещо. При свиренето в известни парчета има особени трептения, като че някакъв отлив става в тях. Тия моменти Айнщайн ги нарича вливане. Та в свиренето на Марто липсваше именно това вливане и този отлив. Той не може да влее душата си. Второто парче хубаво го свири. Бързо ставаха тези вливания. Третото парче пак и свири хубаво. Изобщо малко музиканти могат да свирят хубаво. Един музикант, за да свири хубаво, непременно трябва да изкара двойника си и да го тури на лъка си или в пианото. Може ли да направи това? За такъв музикант казват Харесва ми този музикант. Изобщо музикантът трябва да има вдъхновение. Идеалните музиканти ще дойдат, но кога? Марто хубаво свири, но като му плащат, той губи половината от силата си. Казват, този музикант влага чувство в свиренето си. Влага чувство, защото иска да има благоволението на публиката. Иска да му ръкопляскат. После, някой музикант като свири, прави особени жестове. Казва, нали хубаво ги направих? Не, когато музикантът свири за себе си, когато се вдълбочи и никого не вижда, тогава и цветовете са други. След това и пак го виждаш, слиза от сцената, очите му са към слушателите. Истинският музикант трябва да свири без пари, без цветя, без всякакви ръкопляскания. Той трябва да свири безкористно. Това е съобразно с музиката. За сега и това, което имаме, не е лошо. Благодарим за него, но за в бъдеще трябва да бъде тъй, както ви говоря. Та ние искаме да създадем тази музика във вас не сега, но за в бъдеще. Хубаво е да слушаш тъй, като критикува този онзи, но сега от мое гледаще аз изказвам мнение да се въздържате в критиката. Свири някой... Ти хвърлиш един критичен поглед към него, той погледне, долови погледа и съзнанието му се развоява, между ръката и ума му няма връзка. Няма по-хубаво нещо от това, когато умът и сърцето на човека са в хармония, когато изпълняват заедно всичките свои действия. Знаете ли колко е болезнено, когато някой млад поет, например, напише някое стихотворение и го усмеят? Нещо го чопли Да го занесе някому Да му го прочете Той го носи като новородено дете Млад поете Занесе го на някой стар опитен поет Да му го прочете И той да се изкаже Този старият поет Слуша, поухиля се И каже, че нищо не струва Каква болка свива сърцето на този млад поет Такъв катаклизъм става у него След той Като се поуталожи болката малко Вземе отново стихотворението си, тури го в другия си джоб и го занесе на друг поет. Ако той му каже, че го е написал хубаво, радва се. Всичките поети все трябва да минат през една дисциплина. Ако разглеждат произведенията на някой виден поет и не му, само тук нещо ще одобрят. Та и вашите знания като ученици все по същия закон ще минат. Няма да бързате да се произнасяте, няма и да се критикувате. Не е хубаво да се варят слабите страни на хората. По-добре е да вадите добрите страни. Всички хора са силни критици в слабите страни. В доброто малко критици имаме. Онзи критик, на когото са намазали перото с пари, за да, да даде добри отзиви, казва «А, хубаво е това». Истински критик е този, който пише доброволно, по убеждение, без всякакво възнаграждение, без всякакъв подкуп. Някой път намажат някому перото с пари, за да критикува някого, да даде лоши отзиви. Казвам. И похвалата, и критиката не струват нищо, защото перото е намазано с пари. Критика която не присъства никакво користолюбие, само тя е добра. Така трябва да бъде между вас. Размишление. Мир. Мирът носи Божията радост.